Уточнити. Зрештою до Москви забрали літаками перших найважчих хворих. А з другого боку, неважким хворим чого б то стали пересаджувати у Києві кістковий мозок. І раптом, здається, без логічного зв'язку з тривожними роздумами, пригадалися їй патетичні слова, промовлені кимось із учасників телемосту «Київ-Москва» 31 травня 1986 року. Сказані слова з непохитною вірою в свою правду. Пам'ятником їм буде наша діюча станція. Солов'ї над Прип'яттю, так звалася стаття в правді, і крикуни, які не нюхали зони, не бачили вічна віч навіть героїчних злютованих зусиль тисяч самовідданих людей. Через найменшу оптимістичну деталь, до речі, не вигадану заради ефектності матеріалу, Прип'ятськими чорнобильськими солов'ями почали називати журналістів, репортерів, її мужніх колег, що місяцями аж до закриття саркофага, як фронтові кореспонденти, передавали інформацію з епіцентру трагедії. Зневажливо, так з тиловою завзятістю хитромудрих тиловиків кидали з імпровізованих трибун. За проданці атомного лобі чорнобильські солов'ї. А вона? Інна? Хто вона? Жінка, яка щодень молиться за коханого, що переступає поріг реакторного залу, заступаючи на вахту. За всіх, на кого чигає небезпека, за тих, хто в морі і в небі, і під землею, за всю Україну і весь світ. О, у неї своя, нечувана в соборах материнська молитва. Скаж вона, птаха, можливо, чайка, що б'ється над сплюндрованим гніздом з мертвими чаянятами. Так, вона чулася обезголосілою чайкою в Прип'їті, чиє голосіння безмовне, нерозраховане на слухачів. Інна стояла під пружними струменями щоденного вечірнього душу і плакала. Німецька сантехніка працювала бездоганно, і змиваючи невидимий пил, що цілоденно осідав на непокрите довге волосся, не відчувала. Це шмагання безжальними водяними різками таки заслужила за свою журналістську безпорадність. Може, вона дискваліфікувалася, поки лежала по лікарнях? Кожен, з ким зустрічалася день у день, мав свою думку про події, свою маленьку правду, свій рівень знання і невідання, розуміння і невігластва, і свій судейський або й мазохійський синдром. Обгорнувшись простирадлого, вона одним стрибком проскочила міні-коридорчиком повз двері сусідів по боксу, здається, ті були на зміні, і всілася на ліжку по-турецьки, склавши ноги, майже у позі лотос. Якби не тримала на колінах блокноти і ручку, скидалося б, що сидить у тісній комірчині провідницького купе, а поїзд їде в нічого, у нікуди. Вона сиділа так і за північ, розшифровуючи власноручні швидкописи, намагаючись систематизувати матеріал. Тут уточнити цифри, там прізвища, ініціали. Ось у цій ситуації сумнівний, хвальковитий сюжет. А загасивши світло, знову і знову прокручували денні враження, розмови, скарги, деталі, оті дороги, обличчя, зарослі бур'янами хати, прип'ять з молоденькими солдатиками на КПП. вчорашніми дітлахами в респіраторах, що немов хизувалися разом з власниками їхньої хоробрістю наївною, вільно теліпаючись на тонких шиях, і порожні будинки квартали, балкони з містичним шурхотом на вітрі розірваних поліетиленових укриттів. З них скидали меблі, телевізори, різне радіоактивне сміття, щоб захоронити все у траншеях. А кучувури понівечених речей, що являли собою ще недавно гордість і достаток господарів, височили до других поверхів. І це було дико і страшно. Уривки думок, як осіннім вітром зірване листя, вихорилися у її мозку, юрмилися перед внутрішнім зором, не давали заснути. Рівно о п'ятій, ніби по тривозі, підкидали її з ліжка. Починався робочий день, щоб знову до глибокої ночі або й перецвіту лишати її наодинці з долями раніше чужих її людей. Про багатьох з них вона вже могла написати окремі статті, але суворе чуття істини підказували їй, що повна правда не в цьому окремому випадку, не в цій окремій долі. Чорнобиль це мозаїка облич, доль, учинків. Це зовні, наче бровнівський стихійний рух людей і машин, а насправді гігантське, організоване, ніби космічним розумом, залізно дисципліноване зусилля тисячаного, тисячорукого, велетенського, небаченого спрута який салкується впоратися з розверзнутим атомним везувієм. Не спалися, з надвору долинали голоси. Кокетливий жіночий пручався, уриваючись повискуючим одлоскуту сміхом, а чоловічий, схоже, добряче на підпитку, хрипко, умовляв, обурювався і нараз умовк на брудній лайці. Натомість під вікном Інни почулися важкі, очевидь чоловічі кроки і ледь чутне тоненьке схлипування, що пленталося слідом. Жінка розтягувала слова, певно жаліючи про свою непоступливість і жаліючи себе, чи себе та свого кавалера заразом. Вась, а Вась, ну не злізь, ну лади, только не сьогодні, не з часу. Чому ви не з коли лади сумно поіронізувала Інна, подумавши про Олеся? Де він тепер? Спить зі своєю благовірною чи заступив на зміну? Торпеда. Чи не боїться він її, що охрестив так загрозливо і категорично, а може чужий чоловік